Rugăciunea a opta pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată, Ceresca toate dăruitorului, Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă să nu furi ne De aceea, prin fiul tău ce iubit de cei bogați ne ai despărțit. Căci prin furt bogăția și-au agonisit, pentru că partea lor în lumea asta și-au luat.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 De aceea te rugăm ca pe cei flămânzi și însetați de îndeptate să ne iubești, de hoții de suflete să ne ocrotești, comoara sufletelor neamului nostru în liturgii parastase, cu danii făcute de noi să o agonisești, să ne dai păstorul cel bun și la pășunea ta cea duhovnicească, din împărăția ta să ne primești